Gure Gureriko kirol taldeek ba, joan den martxoan herrikaldian eh pandemia eta dutzenian ba, euren jarduerak bertan beti utzi behar sentitzen. Gerostik, bueno, ba aurtengoa demoraldia hasi gabe azuten dendek Eta kaso hontan, ipoteko du asteburu hontan, ba gure txoka futbol taldeko talde nagusi izan dela, ba liga berriari ekitea lortu duna edo ba zoria izan duna. Gasuntan, ba preferente mailan ari da gure txokoako futbol taldea edo futbol talde Nagusia eta erran ba aste honetan edo antzeko astegurano berrateko Irunen jokatu zula Dunboa Eguzkiren kontra eta ba liga bakitu bezela sirutela, eh, galduz utzeta 2 galdu zuten Irunen ba Dunboa Eguzkiren kontra. Gu ba, Jokin Pinatxo erekin eh, egon gara eh, Jokin Pinatxo, ba, urre txokoa fugol talde korezka eta ba, Arke egin digu, eh, ba, partidu honen laburpen txiki bat Partidu falla benuen, ligazteko baren ekin, egizkonskient eh, egin egin Gainera eh, dunguak, us, ekipo guziat derritu du eh, Eskitsa jeta pila bat inditu Idun eta egituzko ekipo unitzetatik, orduan Ekipo osatu dute kategorizik goteko Gainera batak dugu, ezagir, eh, eskainetik edo ari de pretemporadakin, oza, bagainekin, marerioa egitza egitu gogorra izan entzela, eta, bueno, partidua ninguroan solhazez, du pizkot ekipokok nahiko konten gilditu guinez, e, bueno, denengo tatian utxe eta utxe koni gilditu guinez, bezkentzan ekipua eta presioan nahiko txukuni biletzen, egia da gero bigarren tatian, ba, bila kaldi azkarretan deraiek. 2 pues, gola zertu ziztibutela, bandatik sartutako bilo gali batzutan, eta 2 txeketik dugunen. Bino, ekipo bezala e, nizan genuen irudia eta konzutan hartuta tazteitzen gure zer Ba, nahiko, nahiko irudio naman genun, lehenengo jarra izateko ez, ba, angin zu beti dugu batzuk eta sortzen alditela. Eta nahiko iruditxukuna, ekipoak lan duzuen partidua, eta, beintzat, gero, bestuari oraietu eta izan zen, suntxaz, izan zen, bueno, partidoguziak nintentsia dionekin jokatzen malimatxugu, berri on gehiago izango txugu lehen urtian bineo. Alaxe beraz, galuz, ekin jote beratarrek aurten eta, bueno, aipatuko dugu, eh, ba, berritasun gisa, bueno, ba, Nafarroko gobernuak jarritako osasun murizketak edo neurriak tarteko, bueno, ba, Nafarroko taldek, momentuz, eh, bai, gure txokoa bai beti gaztek, ba, ez dutela, Ez dutela etxean partidurik jokatzerik izanen Hau da, e, gipuzako taldeetan edo gipuzako ligetan ari direnek Partidu guztiak gipuzako zelaietan jokatu biharko dutela Hain txinera begira, ba, gure txokoa fuguol taldeak ba, Larun bat antan bosterritan donostian jokatuko du Osta kontra. Berez, jokatu behar du, ez dakigu, eh, atzo, ma ba, mariatxibitek, eh, iragarretako neurriek, ba, gibuzako ligari edo, bueno, kasutak gure txokoa jokatu beharreko partiduari, erak ingo edo, ote dieten. Baina, prinsipioz, eh, guain, ordu ontan benpin, bueno, ba, gure txokoak larun batean bostertan, ostadaren zelaian. Jokatuko du.